Не нація, звичайно, а її чільники. Скинули бомби на Усаму Бен Ладена, але чомусь влучили в Афганістан. Б'ють по Капулу, Кандагару, Джалахабаду. В Торабору готять без перестанку, бо за припущенням він переховується у печерах саме там. Уже кінець жовтня Афганістан продовжують бомбити. Саняк не вцілять в Усаму Бен Ладена. Уже десь самі в себе попали. У влучили, аванські весілля розбомбили, а Усаму Бен Ладена ні. Але вже як пішло, то пішло, ніяк зупинитися не можуть. 12 листопада, ще одна катастрофа в Нью-Йорку. Літак мав летіти у Сан-Домінго. Тільки встиг злетіти і впав прямо на житлові будинки. Знову дим, знову полум'я, знову вийуть сирени, людей ведуть по руки. Поліція оточила квартал. Ні, той божевільний у Гоголя даремно, так любив Іспанію. Недавно вчені відкрили там стежку динозаврів, які 115 мільйонів років. Може б людство ввернутися на ту стежку. Принаймні було б минуле, якщо вже немає майбутнього. Дзвонив батько. Питаю, ну як там ваш кінейджер? Віртуальну державу побудував, каже батько. Серед коралових рифів на острові Косумель. Він там президент і начальник пошти. Пропоную політичний притулок. А державна мова яка, питаю? Пересвистуються, каже батько. Це мені підходить. Хай присилає віртуальний літак. Тільки ти не переплутай, кажу малому, що саме грає з бойкою, у якусь чергову стрілялку. Дивись уважно, не збитой літак. Щось гуркнуло за вікно. Я знаю, дощ, осінь. Обвалюється плитка з будинку. У нас уже весь під'їзд обнесений шворкою з червоними прапорцями, як зацькований вовк. Проскакуй з дитиною швидше, кажу дружині, не Боже, брязне на голову. І взагалі у мене останнім часом таке відчуття, що десь глибоко піді мною Вихтить земля Чи це не під людством? Горить кабу, Димлять руїни веш у Нью-Йорку Поліція в Пакистані стріляє демонстрантів Демонстранти палять американський прапор Мільйони біженців сунуть через кордони Свої чужі і наші Сан-Домінго ридають люди На чорному морі ридають люди В Алжирі потоп У Вінниці хтось підриває маршрутки До землі наближається метеоритний потік Америка збирається вдарити по Іраку У Конго вивергнувся вулкан Розпечена магма залила місто. Вибухнула бензозаправка. Кипить озеро. Парнує смертоносний газ. Принцесу Сару захопили пірати. Леопарду вставили золотий зуб. Парфеном під снігом. Овечки долі артрит. Канарка здохла. З Дунаю виліз крокодил. Ізраїлі вивели курку без пір'я. Італії клонували бика на ім'я Галілей. Прощай людство. До зустрічі в інших вимірах. Чекає віртуального літака як божевільний послід з Іспанії. Одна надія на той літак. Вже й 2002 рік. Рік коня. Властиво мій рік. Але він темного коня, а який терплячий. Майже як віл. Такого, мабуть, у східному календарі немає. Не люблю цього свята. Новий рік для мене – це завжди ще один привід відчути свою самотність. Родина, рідні – це найближче, моє. Але людина потребує ще й свого, ширшого кола. Прибився правда лев, інвертований на постелю. Він, помітно, схуд і зметарився, пережив якийсь свій особистий облом. Зняв ляльку з подіуму, а тепер має. Лялька завела собі крутого. Стильним дівчаткам потрібні круті, тож урвав полу, все її залишив. І тепер десь вона має кімнатку, за пів своєї зарплати. Працює у тому ж видавництві. Воно вже трохи оговталось, переорієнтувалося із батковою української літератури на камасутру і 450 способів досягти оргазму. Так що тепер уже більш-менш платоспроможне. Також прийшла борчина мати з Борькою. Їм тепер нема куди йти. Вона всього боїться, хоча чого вже тепер боятися. Фірма перейшла в інші руки. Конкуренти заспокоїлись, але й друзів поменшало. Так що ми були не самі, за рахунок чужих самотностей. Ялинка весело мерехтіла, малий з Борькою гралися в Гаррі Поттера суміжні суміжній таємній кімнаті, час від часу вриваючись до нас у саморобних чаклунських ковпаках, вигукуючи слова магічні і незрозумілі. Вперше я придивився до борченої матері, вишу КЗНЗ, гламур, бліде обличчя, ані штриха косметики, на пальцях перстень з димчастим топазом і обручка, мов золоте кільце невидимого ланцюга, яким ця жінка прикута до свого мертвого чоловіка. Вони тепер з Борькою, як наприкайні, охоронця нема, залишився тільки великий чорний з підпаленими пес. Жінка мовчазна, стримана, до стоту камея з профілем. Мені здалося, що наш лев задивився на неї. Розмовляти фактично не було про що. Ми всі дуже різні. Виручав телевізор, потроху пили шампанськи. Хлопці набігались, Борька й заснула нас. Під ранок завив пес у їхній квартирі, і лев, інвертований на постелю, що у своїх негараздах не втратив що джентльменських навичок провів борчину матір вигулювати його у вкритий паморозі сквер Батько зі своїми зустрічав Новий рік удома по той бік Дніпра Тінейджер, як завжди в інтернеті У нього вже новий монітор мультимедійний, на осадій панелі Кажу їм, зверніть увагу, у нього ж комп'ютерний синдром Він мружить очі, сутулиться Вони вже давно звернули Але як на нього вплинеш. Дивиться, як із космосу і ніяких позивних. Зима цього року аномальна. То дощ хлющить, то раптом заморозки. Так що у нас тепер головний вид спорту – фігурне катання. На ожеледицях. Трамппункти не встигають приймати. Руки-ноги у гіпсі. Милиці – засіб пересування. Днями мене розвернуло, угнув бампер об парапет. Місто Луганськ окупували сови. вдень сидять на деревах, вночі полюють на гризунів. Світять жовтими очима, як ліхтарики з потубіча. Ширяють в темріві вулиць, тиркаючись обскреженілий сніг. З'їли всіх мишей і кажанів. Тепер голодні коти інфернально нявкають по дворах. Ще десь у тих краях з'явилися дятли. І не просто дятли, а якісь дятлися різкі. Плюють телеграфні стовпи. Друг мій пише за океаном, що у них там теж дивна погода. Промчався ораган зі зливами, потім вдарив мороз. Саме під час перельоту метеликів-монархів на земівлю. І вони попадали, як скляні, сталивши з собою землю на декілька кілометрів. Не долетіли до Мексики. Він теж ніяк сюди не долетить. П'ять років не бачився з матір'ю. Кличе її до себе. Але вона стара вже літати. Хотів її провідати, а тут цей Нью-Йоркський теракт. Мати просить його не літати. Особливо з дитиною. У неї хворе серце. Каже, не переживу. Благає переждати лиху годину, а лиха година якось безрозмірна. Перший же рік нового століття – суцільна смуга трагедії нещасть. Та як би хоч смуга, а то все ж сплелося у такий всесвітній вузол, що нема того гордія, який би його розрубав. Металева змія отцичала, а рік коня обіцяють кращий, особливо для харизматів і людей творчих, як віщує астролог з асірійською бородою. Жінки будуть гіперактивні. І взагалі цей рік буде роком великих ставок. Я особисто вже ставлю тільки на себе і на свою сім'ю. Дружина дверима не грюкає, не пише хартій і тендерних програм. І прокурені гарпії з зубами у два ряди до нас вже не ходять. Покинула свій нефункціональний академічний інститут, перейшла на викладацьку роботу. Принаймні каже, бачиш перед собою молоді обличчя,